Salutare tuturor și bine v-a la primul episod de 875 canal, astăzi facem viața de polițist pe serverul Cratoz România Roleplay și înainte să începeți părintea să de like, de subscribe și pe clopățelul ca să-ți cu tot ce postez eu și haideți să ne dăm drumul ca viața de polițist Iați de că merge domnul, poate îl tragem și pe dreapta Spatele lui Bună seara. Bună seara. Domnul mă auziți? Domnul. Domnul. Nevoie de un echipaj de poliție aici la ting. Da, da, mulțumesc. Domnul mă auziți? Alo. Domnul. Domnul. Alo. Vă nu auziți? Zic colegul ce? Pai, o tipă și limitată de viteză și o parcat aici. Bun, Și să să repară anticero. Păi, nu vorbește. nu vorbește. Nu vrea să vorbească. Coboră-ți de mașină, domnule. Uitați. Ah, am înțeles. Hai, mă duc încă pe murai. Colegul. Da. Am iași tu taser de acolo de mașină, de undeva și ai No, nu l-am la mine, n-am nici, trebuie să mă duc la secte să l iau. Dar nu vrea să se dea jos domnul din mașină, nu știu ce să-i fac. Aha. Așa. Îl imobilizez? Nu. Vezi dacă răspunde. Domnul scoana... nu auziți? Alo. Gata, nimeni, gata, scățați-o. Domnul. Alo. Domnul, roșu. Domnul. Înțeleg? Nu vreau să vorbesc nu știu ce are. Domnul. Hai să l lasam. Nu. Nu, ce să fac. Hai sa-i mergem. Ce nu mai țire asa intăriri din orice? A, a, poate vrea un echipaj de poliție, nu un echipaj de serii sau ce ești tu. Da. Aici o sa fac, sigur, accident. Că pe aici fac accident, nu-i Un pic de frame drop, nu stiu de ce, dar aia e. Mai am si frame drop-o din cauza la filmare, dar nu, mai e. Pate așa că pun puțină pauză. Bun, am revenit. Uite-l și pe ăsta. Dar ce faceți, domnul? Mergeți cu două zici aici? Dar, Dar n-ai văzut ca am pornit sirenele și mă duceam? C-am primit apel? Tu când, păi am are... tu când vezi poliția care să pe tu când vezi poliția care are sirenele pornite, tu ce faci? Dar stai mine ei? și tu n-ai nicio. Păi nu, nici nu te-am atins, aproape te-am atins un pic pe bară, ce ai? Hai că nu mai ating, să e mai făcut praf. Și acolo la magazinul de haine nici nu vorbei. Hai, jos din de mașină acum. dai de te jos din mașină acum. Hai, jos. Jos! De ce? Hai, echipașa poetie cea la benzinăria mare. Jos, n-auzi? De ce să mă dau jos? Te iau cu forță. Pentru că te Pentru că te-am oprit acolo și nu vorbe ca ai depășit limita de viteză. Hai, dormeam! Acolo hai, că dormeam, dormeam în picioare, așa ai, hai, jos din mașină. Deci, zic, zic, de ce -aș mă oprești? te-am oprit ca ai depășit limita de viteză și e perfect legal. Hai, vreau dovada Jos din mașină. Era o colegă. Așteaptă să vină o colegă. Așa. Nu rocam ne-am la mine Colegi, O pune rezistență să dea jos din mașină si acum vorbește. Nu vrea să se dea jos din mașină. Afara din masina pe burta Dar de ce, ce am făcut? Păi, pentru că pe a parcat ilegal și depasirea limita de viteza Pe burta N-am depășit, nu mai minunat treaba colegii. Iar, nu era nevoie de truc Păi, dar nu vrea, care. că n-am nimic la mine, n-am pistol, n-am pistol? Nu, că trebuie să mă duc să le iau. Le-am uitat e pe masă iei, la cei. secție. Da, da, da, Hai, la mașină cu mine. Hai. De asta da, nu-i faci tu o verificare? Poate le-ai degeaba la secție. Ah, da, fac verificare la secție. Fai aici, pe dreapta, aici. ca să nu mai consum benzină. Da, degeaba. stai că nu ești. Da, stai că ești deștit. Hai că nu e sigur zona. Hai să caut în buzunare, poate, are pe aici. Am nimeni Stai vad daca are un buletin pe aici uh -huh. Aha, are, are, ia Alex petard de 19 ani